Ikerlariz inspektorea naiz. Gaurpimila tamagosteko aprilearen ogeita da. Polizia etxetik deitu didate kasu bat argitzeko. Hiri erdialdera noa. Elduna ez etxera. Korridorean sartzen ari naiz. Polizia bat dabil, atzera eta aurrera. Horpegi txarra dauka, zur dago, Gelaan sartu naiz. Gizonezko bat ikusten dut lurrean. Hilda dago poliziak esaten dit, lausus magarri daudela. Elena, Ander, Esti eta Imanol galdeketa egingo diet. Lehenengo Elena dator. Liburu handi bat dakar. Hau esan dit. Nik badakit nork hilduen. Gero Ander dator. Kirol jantzia darama. Hau esan dit. Nik hildut. Ondoren Esti dator. Errenkadavil. Hau esan dit. Ander rekildu. Azkenik Iman aldator. Leio ondoradoa. Hau esan dit. Ez dute hil, ez anderrek ez estik. Poligrafoaren proba egin diet. Erantzuna. Denek, laurek gezurra esan didate. date. Ez dakit nor den